Кораблі-привиди. З історії мореплавства відомо багато випадків зустрічі з кораблями без жодної живої людини на борту. У 1894 році в Індійському океані побачили вітрильник EBIS Hart, на щоглі якого майорів сигнал небезпеки. Майже вся команда, 38 чоловік, були мертвими. Живим залишився лише капітан Проте пояснити, що сталося на кораблі, він не міг, бо був позбавлений розуму. Багато відомо випадків, коли зустрічались кораблі без жодної людини на борту. Були проведені найретельніші розслідування, але причини цих випадків так і не були з'ясовані. Припущення сучасних учених Яких тільки припущень не було І відома епідемія і велетенські морські тварини, і агресивні пришельці з космосу. Але найбільш поширене припущення – в усіх цих випадках винен звук. Чому саме звук? Тому що на кораблях знаходили загиблих людей, які знаходились не тільки на палубі, а і в нижніх частинах корабля, звідки не можна було б бачити, наприклад, чудовисько або щось таке, що їх налякало. Але який саме звук міг бути згубним для людей? Вченими доведено, що інфразвук, який сягає 8 Гц, порушує роботу серця, розриває кровоносні судини, тобто вбиває людину. Не дуже великої частоти інфразвуки порушують роботу мозку, що може призвести до божевілля. Навіть зовсім маленької частоти інфразвук викликає у людини втому, Відчуття страху та інші порушення Тому існує припущення, що саме ці інфразвуки, які інколи народжуються під час штормової погоди на вершечках хвиль Призводять до загибелі людей Але в наш час це лише припущення